Книга Іова, Розділ Четвертий І заговорив Еліфаз із Тиману і мовив, І словом нам звернутися до тебе, Тебе, можливо, це пригнобить, та стримати слова, Хто зможе. Оце навчав ти багатьох І скріплював знеможені руки Хто спотикався, словами ти підводив І хистким колінам давав сили Тепер же, як найшло на тебе лихо, ти прибитий Торкнулося до тебе, і ти збентежився Твоя побожність, чи не вона ж Твоя надія, чи ж не твоє вповання путів твоїх невинність? Згадай лише, хто гинув, бувши безневинний, і де праведні бували знищені? Оскільки сам я бачив, хто орав лихо і сіяв загибель, той пожинав їх. Від Божого подиву вони гинуть. Від подиву гніву його зникають. Ревіння лева і голос леопарда вмовкає, І зуби левенят кришаться. Лев гине бездобичі, І левенята йдуть у розтіч. І надійшло до мене стиха слово, І я почув ледь-не ледь щось із нього Серед примар нічних привидів як на людей надходить сон глибокий. Я задрижав і затремтів у страсі, і всі кості мої стряслися, і над моїм обличчям промайнув вітер. Волосся в мене стало дуба. Став хтось. Виду його я не міг розпізнати. Привид. Постать перед очима у мене. І чую тихий голос. Чи ж може бути чоловік праведний перед Богом? Чи може смертний перед своїм Творцем бути чистим? Коли і власним слугам він не йме віри, і в ангелів своїх знаходить недоліки. Оскільки ж їх більше в тих, що мешкають у глиняних хатинах, підвалини яких у поросі, у тих, що їх не наче міль, Давлять. Між ранком та смерком на порох їх стерто, і не помітиш, як загинули навіки. Мотуз від їхнього намету відривають, і вони вмирають, бо немудрі.